نو بیا دا مرګ په څل له وکړه چمړ به وو نه یو یو نه مشورات سپلا خبره واغلی رغوبه او مرګ یې خوي طریقه دا د مرګ چې تاسو لازم نه قابلیت لږ قابلیت خدای یو کې ویله خدای نبی اسلام قوم نه نه قابلیت رسول یو یو سره راولې چې کومه د توری چلو تلو تاګړی ن هغه سان براولې چې دې کله د کورنر او وین په دغه ټینګ ورته په یو ځل گزارو کوي نو ختم بشي او مر بشي نو کده دا کوم ډیر زوره ورده نو تاسو ورته نه حقبلي وي د چاچا نه به تاسو کوي ناخره کې مجبور کی هنو او نو و, و چه او یا افتلو یا افتلو یا کی منګان فیدیا ده او په دې دیت نه خير دی هغه ورکو مو چې نه زنه اخلاص یو او یقتلوا کلا یقتلوا یمینس کراوله یقتلوا کز او دا قانون میچ کوم دې کې دربانې مساله فن شو مثلا نور نه چلی کې چې و زاغ دینه و هجرت کینې دې له سلام دا وسمګه کې لاري ټولې دا بیان بن شوې هجرت ورتاواله شو هجرت کئ علی رضی الله تعالی نو توې ته کینې به بسر باندې هغه به بسر باندې کیناو او نبیلی سلام را وته دې له لار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو کرا او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خبرو کلاغوی د الله رسوله مازور لته یاره کړی د بیگانا ازه په انتظار مې کېله بزو ها باز خلک ویش یې غانوی وګوراله شیری خدا دی نبی رسول الله په بي سره کې نه ولې ویشری خدای دې ها زمنګ استاد فرمایلو شیخ القران رحمت الله علی ګاډی کې ناسو ځوانو پزواني په وخت کې او غړرت پټکی والی او شیور سره او ور باز کو نو دا شیور تو وی علی رض الله تعالی انو شیر خدا له وګره په بي سره کې نه ولې شيخ رحمت الله عليه غلي ناسو مې ورته ویلې وای ما په لمخبي خو غورا او ځما خواله ګراشه چراغه ولا گاږي ورته وی د ساوې ویش اغه ورته ویش اړینه د لاطاله نوشیر خدای دې زکنه دې اسلام په بيستره باندې کېنولې وي غیره په بيستره کېنولې وي یو ویاسي په حاضرۍ دغه ځکه په بيستره باندې یو سړی کېن یو کده توري میدان ته یو سړی لاړ شي داغه په حاضرۍ دا هیڅ غلېش جواب نه کوي نه دا کوي چې آغه په حاضرۍ دا یاده په حاضرۍ دا غلې نه جوابونه نه کوي کله با مور لګېدلې دې شیخ رحمت الله علی اور تبیا دا ویلی چمنگ علی رضی اللہ تعالی عنہ بهترین سړی غړو زکدنه بیلی اسلام صحابی دی د نبیلی اسلام د سرزیدي د نبیلی اسلام او سلام ژوند دی او نبی خلاط او سلام دریس دی پیری څلورم خلیفہ دی او دراجل ابوبکر رضی اللہ تعالی او د نړیولو یالا داغه درجه ډیر اوچته ده او قران سره ثابت ده له ټولو صحابه خو داغه درجه ډیر اوچته ده دا حدیث سره ثابت ده چې دا ویلي ني شیا هغه خوشيو کله اندرتو یودرو غاړې غاړې او درو خوشيو ها رحمت الله له تا کسان وی دا وی دې زمما مخې خبرې نشي کوي نه راسه غاړې کې شي امولانو ته خلفي تاسو دي پکی والي دي جواب نه او دی ال جوابونه اوکلاله او یعطلوکا علی رضی الله تعالی عنہ وبسره کې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور روان شو روان دی زی عامر ابن فهیراده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلام دی او هغه د یو کافر سره راز باز جوړ کړي وو راز بازي ورته داسې جوړ کړي چې دبا موږ لړډ وړي راوړي پهی بارا وړي وګوره حال بنوای چاته دې ورځینه دې السلام غار کې دې غړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او ور سره آ کافربا ډوډۍ را رسوله او پهی به را رسول خواله نو وريم کافیر خو په وعده باندې کله کو ژوادا به وکړه آغه امیر دې په یاره بیا شي چې او باجنو داغه لاش او بدن هغه ملای په چت کړو اسمان دې چت کړو آغه صحابي ور سره باز جو کړل را کافیرو سران بازی ٹیم کی دا سی راز باز چی اغبان اخپلکار کے نو داشتا دے و موالات دا سی بور سرانے کے دوسری بور سرانے کے او دگرمینا بور سرانے کے چی دگرمینا بور سرانے کے اخپلکار با پکے چی کار دی پیوکن بیاوالاللہ تاورکا چی در سرانے تابیدار صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دری ورازی پغار کی ور سرانے او پدی کی کله وی کوم کیابه شناس خلک او غیره واره او چې کل غار لره اورسي دوه هغه تړې نو چې وی قتل هغه دا محسوس کړل قدمونه نه چې تر دې پورې نبی اسلام راغله د دې نه مخکې نه وځله نتی چې تر خپل تل نه ګسره تا کو تر دې راغله نه قتل ذکر غاربانی جو لاگی جال اچولوا اونتاري پكي جالا اچولوا انډا پكي پرتاوا ناويده ديوچينا نو ورکه ته کېدل انور د قدمونو دا معلومه کړوا باځي سره هغه قدمونه معلومه دي چې په دې باندې د پلاني سړی باندې تللي وي قدم یې تللي وي ا په دې کې ډیر ماهرې دا ماهر پر راغلي دې نه مخ کې وس پتن لګی دی غار د څنګه نوته ځګه دی کې خو جوړاګی جال دا داولې نورانی دا کومتري جال دا داولې نورانی دا انډ اولې نه را ګرځیدا وروکه غار دی چیکله دی ورځی تیری شو او نبی به له سلام و سلام چیکله وته کو نوسی دا مدینه ته چې راتنه پنی غلار نه راته پترس باندې ته لری زګاغه تپټه واجب دی لار باندې ما به خلک راځي نو پا غلار نه دې ته ا جهاد او شګله هجرت کین نو د پاره باندې وی سوچ کې مل چې پتا کې د خلکو ذهنونه چاخلې او مل کاخلې مدینه پاره باندې وی سوچ کې نبی عليه الصلاه والسلام نو غټه اعتماد والا څړې سوپ پیدا شي ای سوپ په دنیا کې نشي پیدا کېدی چې نبی عليه السلام داریک د مدینه لار نه نیول او په ترس باندې تو ان وله پداغه وقفي پال نه اعتماد نو سه چی ما با کافیر ونیوالی اللهم اینیشی بچ گولیتا و نا دامنگ تا خیلی چی گوری یوکار که انو دیر پا سوچ و تدبیر با نکوا چی سن کافیر و تدبیرو نکلی تا با داخیر پا را سوچ که بیا نبی علیہ السلام دا غزین روان شو دریری ورازی بعد روان دی او اگر پس این آمون خوارو شو کچاوونی و گریفتاری که رایوڑا سر نو دوم را او خان بو لورکو دوم را نام ب سراقی ابن مالک ابن جحشما بادیر غټ په علوانو د سلوک ځان مقابله به په یو کس کولا او چې په علوان بهونی دا چې یو وېسټرو 20 روپے کې بیان هدا چې مضبوط سره او مضبوطی مټي ول الله ورکړي وی اا سراقی ابن مالک ابن جحشما هغه چې دا خبره راوړې ده نو را روان شو پور تراره اس په باندې سور شو خځه توې زمونه به اسلام نیولې دا غږه روان دي پسې او انعام به حاصل کم. جسنگہ ورور اسی دا ون اسی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ رسولہ صرا کر اگے نبی علیہ السلام اورسی فشار پتیما گورا ا روان دے چکل اور پسنی دے شو اللہ رسولہ را نزی دے شو اشادہ مگورا دا ہا مگو سن خطا بس مکہ کیون خطا اگے اپریاد شروع کو نبی علیہ السلام توئی ہا ما اللہ دے پار سوالو کا دا لانا سوالو کا چھ ما خلاص حضرت احمد سنت ویما نوویر السلام دعا او کړه شو بیاور ور پسی روان شي چې بیا روان شو بیا د اغه اسمان خپې پس مګا کېون خدای نه شوا نوویر ایت رحمت او سلام توید الله ما ته پتا ده چې تو په دې ملک باندې راځې او دا مو پتا کې او مال امان راکا زاد ته نووی مال امان راکا نوویر السلام اخا ابو بكر صديق رضي الله تعالى تو طويلة كجوري فد راهو شوكو افاقه واللولي كا هذا امان من محمد ابن الله الى صراقه ابن مالك ابن جحشم بي ورطولي كا ويزا واخلا اغي واضح تاور اغي قورتا ولی نبي الاسلام سر دي رانو له بس دا سنبال كا ما يو قيمتي شيرا وده دي دا سنبال كا اغي كي خود زان سر و سنبالي كا چكلا بيان. مل په کتاب ابوبکر عمر رضی الله تعالی ہوں فتکاو او ملتي نو صوابو ته بیاه امن خارک مال نبی اسلام دا امن راکړی ره صوابو ورته بشي څورتمه میدان بېل اسلام امان ورکړی و تاسو ورته سنوي او نبی اسلام ورته ویل کی په بیکیا سوراقا اسرنګ خون بگی تا سره سوراقا اغا باوگانو لولې باوگان چې کلرای شي د کیسره او د کیسره واغه چې کله په تاسو به با هغه باندې راشي سمرا خان به کیسه په دې مټو کې چې کله په شو هغه ملکونه او باهوغان راغل عمر رضی الله تعالی عنہ سیدا باهوغان زمانی وي تاسو څنګه ویمال په نبی علیہ السلام په شنګوی را کړی وال دې را کړیو او فاریبان دي شاهد هیڅ چې دا شاهدان دي زمان او عمر رضی الله تعالی عنہ ورته والو دې دا واخلہ د مرګ تنظیم به کې الله به بچی کی د ګران هټه ترتیب باندې کار شروع کې قرآن چې کوم طریقه خوده لیدا وای دي هم ګرو بیکل ل کفرو کلا چې تدبیر کوي تا تا ګسان کافر دی ليثبتو کا دې په را چې تړي تعال او يپلوق يا وزنې تعال را او يخرجوا يا اوشي تعال را دا يپلو کوي مېن کلا ولا دې په باندې مشوره شي وا ويمكرون او يمكر الله تدبير نا کولی إلا دا پرزو هم کورلا تدبیر کووالا دبیده تبهي والله خير خیر الله غوا را تدبیر کوونکو نه وي ویزات الذالیمات ناکل جلستې شریبان دی آیا ځنه زمونږه قال وای دی قزمنا بطغى سروري دی لمنغا لو نشاء او کله مخه وی لیبو منګه په شان دی ان ها ځان رضا دا الا زادر الاولین مگر قسی دړمبانو وایز قال وکړي دی اللهم اے الله ان کار ها ځا او الاک کچې وی دا پیغمبر مینه نکاسته ترپنا پام تیراله نه حجاره زمينه سما را وره مونږ باندې ګټ د اوي دینا بیا زابین علیما یا را ولا موږ ته زاهد درد ناک عذاب یې زکه غوښته چې د نړی اسلام دشمنین کې لوړ شي ويرو دا ابو جان دادو غوښتي وا د خانکابین تواب وکاو به دوا غوښتا نو سبب یې مردار پروتو و ما کان الله ون دی الا نیواسیبهم چې زابون کیته ایتان وان تبی هی مو چې ته موجودی دلته و ما کان الله ون دی الا مواسیبهم عذاب ورکون کې دی دا یا سفیرونا ازي بخنه خوڅون کې وي امام بخاری رحمت الله عليه اوه لیکلي دي تاریخي صغير کې غالبا منګه خپل استاد محترم نا او دریو تاریخي صغير یا تاریخي کبیر یاداو اوه لیکلي دي چې نبی عليه السلام په زمانه کې دو نه یو دنبې عليه السلام جوندو او وجود د دې امان د نبی اسلام او ځکه استفارغ وکولو دا طعام مون نو نبی اسلام په چویره اوس یو امان شته چې استفارغ وکړي فیم امان چې نبی اسلام وجود نه غنشته هغه په چویره و او مال اون دې دې لرا الله یو از په دا چا ز نور کوي دې در الله او هم يسدون علی المسجد الحرام اجی باندې غلط دمس دې حرام نه و ما کار نو لیاو نه دي دوستان دې وا جماعت اینو لیاو نه دي وا ډار دې ال مگر پریز ګاران چې د شرک نزان ساتي نه دي جماعت وا ډار دې جماعت اختیار داګه دي چې د قران او سنت درسونو سره تعلق ساتي وا ډار دې جماعت غدي ولیکن نا قرعون لا علمون لیکن زیاد دین نه کویږي وسيواما غدفقاي وهمداو جرا اديسرا جنگ سلاكي داكومونزنا الله كاي منزنا كاي نولمن بور سرا جنگونا من ذل بيت ف مندي فاد بيت الله كاي الا مقاوه وتذيه مگر سوريو تاني ها سوريو تاني لاسونا بلاكو لوش بيلي نا وی چر ته بیت الله کی سپیلې نه دیواله نه لازم نه بلقوولې وی اشاره دې دا چې دې د امون تازه له ګوره نور په بیت الله کې دې دا کار نه کوو فزو کول عذاب انو سکه عذاب لرا به ما كون تم تکورون دی ان تاسو کوفر کړي نه ان اللذین اشکاک سان کفروش کوفر کړي نه ينفقون خرجګي اموالهم مالون خپل دسوان سف الله دی رپاره چې بنکې خلک دلارې دا الله مال خلرج کې چې د الله دی ک دام نه خلکواړ خلرج کوي پهون فقون اض چې خلرج به کې د للا ثممه تونیخ سره بیا به شي پهبانوسمه یغلبون بیا به کمزور کې شي وال الذينهکه فروا کسان چې کوفرې کري ال جانم مای شون جا ن لياميزللاو الخبيثا دير باراكي بيالكي الله بلي تولا مينن توي دير باغنا ويا جال الخبيثا اوغري بلي تو باذ اوالا باذ با دي ددي باذو باني فيركو ما هو نوراغون بك دي لرا جميعا تولا ويا جالحو نوو بغري دي لرا في جحنم اب جحنم كي تن دلي بك راغون بكو جحنم تبي ورولي اولاي الخاسرون داکسان امدیلیتا وانیان قلیل لذین احوه آکسان اتا کفروشی کفری کری ری این انتا ہو که منشو یغفر لهم بغنبوشی دیتا ما قد تلب دا حسو چمکی کردی و این یعودو که چر را کردی گناهونو شرک تا بدعات و رسونو فقط مدد سنت الولین و تحریص را درشی دی طریقی دلون بنو دا عذابونو طریقی درشی و دی کدې خپل عادت کین والله ایزه په خپل طریقه راولېږم وزداونه صورت ذکر کوي وقاتلوه حتا لا د ګونه جنگ وي دې صلات در دي چې پات شي زور د شرک ولی الانفال لله و الرسول يسالون غان الانفال نفل د پاره جنگ مکوا الله تا ګونه فتنه لا تا ګونه فتنه چې شرک ته شي د شرک زور وبشي دا په بر به jihad وقاتلهم جنگویږي زرا حتی تر دی لا دونه فتنه چې په دې شي زور د شیرګه ويكون الدين كله للعام او شي قانون ټول د الله لپاره نبی اسلام فرمای عمر دوان قاتل الناس حتی يقول لا اله الا الله hazardous ما دا حکم شی چې جام بکوم در دې چې خلق لا اله الا الله وي نني توحید مېنس کې پرې غوډې وي وینین داو کمن شو وین الله دیش کالہ دی ما یا ملون بصیر پاس باندې چکی دی لیدون کی وین تا ول لو کجری واړیدل والو پویش ان الله مولا کوم دیش کالہ دوست تاسو دې نیمل من نثیر او خو امدی دې والو پویش ک تاسو مین شیعن صلقوندان فان نلی اللہ بیشک اللہ دا پارا خمس او پینز ما دا ولی رسولی و رسول دا پارا ولی زل قربا پلوانو یتیمانو مسکنانو دا پارا وابنی سبیل یو مصابر لرام ان کنتم آمن تن بی اللہ تاسو ایمان راولی پا اللہ بانی ایمانم راولی پا اللہ مال و غنیمت اس پینزی انسی کی بینځه مې ته ادا ودا الله لپاره شي رسول الله پاره خپلواني یی د ایمان مسکینانو لپاره مصابره لپاره سلوب مجاهیدین کی تقظیم شي وما انزلنا علی عبدنا افا عنداد چرالې ګلې مې خپل باند باندې یو مل برقان او ورځ د جنگی یو مل دکل جهان او ورځ د مخامقې دوه ډلو یو بلتا واللہ و علا کل شین قدیر او اللہ پر شبان قدرت والا دی تم کل چتاسو بالعضوط دنیا مکن ارہ نزدی مدینی دوائی وہو موضوع بالعضوط القصوان فاکن ارہ لر بانیو دو مدینینا ورگ واسپل امن کم قابلاتی ریدلان نستاسونا دا بی سفیان قابلو اروانوان چاہر غا غائل ابی اور سیدان او بجا اللی تی قاسدو لیکو ولا توات تنگ جری وعده کړو تاسو یو بل سره لا تل فل میاد قامغا خلاف بکرو تاسو کو وعده کی ولیکن یقضي الله امره لیکن د پراجو کی الله بل حکم کان مقبول اچا کی وَيَهْيَا جَوَنْدِي كِي مَنْ حَيَّا اسوچي مسلمان شويلي ان بينه دين رسول قران نا ما را مانوګه گستاور ته خيالو لياهلك امن حلغان بينه دين دې له پاره چهاله کې اسوچي الګ شويلي ان بينتين د دلیل نا او دیکی اغمانا نخکارکی زاہری جنا دا, دا حلکانا مراد کافر کی دل او ان مراد بادا بادو او حینا مراد مسلمانی دل او جوندے کی دل فتوحید باندی او ان بیناتن مانا بعد بیناتن لیا لکا در فارا چی حلاکی من حلکاسو چی کافر شا <coughs> آج به یې نه دینروسو درادو د نا و یا یا ژوندې کی من خیا سو چې مسلمان شهره یا ژوندې شی په قران ان به یې نه دینروسو درادو د قران نا و ان الله بیس کالال سمون الیم خامخوري دن کې پویره وې وې دې ری ګاو فی منای کې گی غلیلل نګه ولاو ارای کوم کجره کودل ای وتا ته دای کثیر انډیل لا فشل څنغه مخا خوشي وي بوي ولتنا ذات خلاف بغړی وتا سو بل امرې پکار د امیر کی ولیکن الله سلم مالکنا الله بجو ساده ری انقلاب نا او خود انبیاو باید خلک وي بریده کی شک راځي کا شي خود انبیاو واحد دا یقینن خبره چې واحد وداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا, چی دا, دا خو بو چې نو دا هغه کافرو چاوی د دنیا نه کوپر سره تللی دی آ کافری ورته په خوکه بو تللیو انه به شکال الیمم بذات صدور وایې به خاوندان دا او د شنو باندې وای دې یری کومهما او کله چې خو دل تاسو ته ایلرا کله چې فوځي تاسو دې تاسو دې دل تکه ته کوم کله چې مخامص وي تاسو مخامص ستاسو د اعیونی په سترګو تاسو کې قليلا لګ او یقلل کوم ويقلل کوم او لګي کې تاسو دې اعیونی په لیاق دی الله دې په راځي پورې کې الله امر نو کوم قل کار مفعولا جاي دې کې ویل الله ترجول امور الله ته واپس کېږي وزدی دین آشپا که ما قیده دکر کئی او دا آخری قیده دا میدان میدان دا میدانی دا میدان د جہاد تا اوتی دا اشپا قیده د میدان د جہاد دا پارے گو پیجنا دا مجاہد تریننگ تاسلی دلے لے چاگا وزان کلد پیدا کئی ملک دا پارا و سلور قوانین و اجرا کئی کوشش با کئی کور د اصلاح دا پارا عطل لد قوانین بئی او بیا سورته نساء کې آشپار زه کار ذکر کولن به نه راای به نه راای ته چې د وه د زنانو واخونه ادروونو حقونه دا ټول به مني د لونو حقونه د ځامنو حقونه د خپل حقونه دا ټول به مني آبیا د بچاو دا غده માતા ته آتا حقونه دې کړکل احکام اگر او پی جندل سوره مائده کې دی بیا د حلال او د حرام تمیز وکړه اگر او پی جندل دا لامن استفاده غیر لامن استفاده پی جندا د بندیان و و دا حرام بي او حرام او د الله حرام دی پی جندل سوره بیان کی دربانش بګه قبیو امتحانونه راال اگر پاس نه د قوم د طرفه تکلیفونه او شپه امتحانونه اگر پاس ول سوره عراب کې پاری نا مونږه خو دې له شپږه ام بیاو په اثبات توهید او پرات شر باندې نو سوره دی انفال کې درشپد کې دې خو دې خو میدان توځي نو دا کې دې د میدان د فار دی او دا اوسه کا او cidadی ځان کې نه اوسې نو ته کار نشې کولې او میدان په دې نه خسته کړی د جهاد نو څنګه خسته کېږي او نه جهاد هغه میدان پته کولی شي یا ایها الینا نامنو اید ایمان خاوندانو ازا لقیدن کلاچ مقام شو ایداسو بیعتن د کافر و سرافز و تو نکلک شئی وز یاد که وز کرو لا یاد او یا لالالا کسیر اندیر دیر دانه چی کنزلی شورو که چی اولادا دا خربا چه اولادا پلانه او سا در پشتا خربا چه او پلانه د خربا چه مجاہد تا دا تربیت تورکی چه وز کرو لا کنزلی بانه که موجهید د بکنزلی نه کې میدان د جهاد کې بکنزلی نه کې الله بیا ده الله الله بکه کثیر اندی اندیر لا لکوم دلیون خام خامش قام یاب شی د فلاو د کامیابی نخم دارا چې ته میدان د جهاد کې کلک ولاړې ولله یادې چې کنزلی د شروک نه شیطان ملګری در سره رااله با ته لا دی لا تاور غفلت خداوند ناراضی واثیو لا تاوی داری الله وَرَسُولُهُ رَسُولُ اللهِ وَلاَ تَنَازَعُوا أَوْ خِلافٌ مَا كَوَيِ ها هيس گنا مے جوڑا ہوئی شراب لانے تنظیم دے اپلانے تنظیم دے شراب لانے تنظیم دے ها قداکر مکھ پتا چلوں ہسس بل شہی وتذهب ریکم لاد بشی مملکت تاسو یا لاد بشی تاگت تاسو واصبروا صبر بېشکه الله د صبر نه کو سره میدان د جهاد کې کله کډریږي الله صبر دې ولاده ګونو مګي ګل دې نه پشانده کسانو هرجو چې و دې نړۍ د پورو نه با ته په اتواران او دمی بغړاو او خان بالا له و داسې پک او داسې پکو دا سودا کارم کوي وره ا اناز دې په خلکو ته وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بَأْسَ الْخَلْقِ دَلَارِ دَ اللَّهَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُاسْبَانِ شِكَي دِي را گِرون کینے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کلاچِ گیستا گُپتا شَیطان پَتَمَلُون دَتے وَقَالَ لَهُمُ الْغَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ نَشْتِ زُورَ ورت ہَزُولَ لَنَن مَازے مِنان بے شک از پناگیر مستااسو پنا در کوم بلان ما ترا اتیل فی اتا انا هر گلا چوی لیدنی یو بلاد وو ډالو نکسا نو واپس یو لا دی په بندو باندې شیطان واپس جا. شیطان د سراکبم شکل کې راغله او میه د لاس نونیو او شکل له د لاس نونیو میه ته وی چر زده ما کار کوي و مسلمانانو ته وځوالې یو یو سوراقه واقعا مخکې بیان شوغه پالوان چې دلګي دا ځکه چې سوراقه یو ځلې د شیطان کار کړه نو بیل اسلام په روان شو نو شیطان هم ځان د سوراقه په شکل کې جوړ کړ او مګیل راغله د لاس نیونی چرآزا ملګرتیا د زموږه اوسه په لکه به جنگ جا غړې وروږي کوم خیر دی او چه مسلمانان ختم کو را روان ده او میور سرده دل آسنینی وله ده او چه کلا ملائکی ولی دل نو در یرینه سلویخ میل منده, منده, منده والی و شیطان او لازدی تی پری خود و منده کرا توپی کرا رو توی چرده پری را پری با ها زده اللہ نیری گم او سلویخ میل منده والی و دریادتی اٹوپ کرو شیطان ها باج خلقوی شیطان د ملایکو استاد د مل استادان مخ خلق تختی د شاګردانو نه ها شاګر نه هوڅ تختی نه چې ملایک شاگردان دي دا شیطان ته تختی دول بیا ها ਵਿਚار تچرته دی وی پره پره او لاو یذ الله نه ریګم واپس شالګ به په پوند باندې پوند له زور ورکاو ټوبېګړي وقاله یې ني بری اومن کوما زه دې زار این نی ارا ما لا ترونا ذو نی ما از کی تاسو نی وی نه زملایکی نی ما این نی اخاب لا ذ رګنده الله نا والله شدید القاب الله غضب ولری این نی اخاب لا بازی سره ویر داس سره خدا ترس پی دغه خدای نه ډیر یری وی شیطان وی این نی اخاب لا ذ الله نه خدا ترس سو ننه یو یره د خدای تو د هغه من عبادت کی ویلی چه دا اسبابو دا لاندینو آغا یران جایز دا چه دا اسبابو نا ها بر اینو آغا دا اللہ سر و دا لانوکی آغا یران شیطان دا اللہ آغا والله <سؤال> <سؤال> شدید <سؤال> لقاب اس فقط باب والنه یی منافقانو المنافقون اكلوا جبی منافقان و الذين اوا تكسانو في قلوبهم مرضون یزرون ادعیه کی مرض المنافقات غره هؤلاء دینهما ذوکه چولی دا مسلمانان خپل دین داپ خپل دین دوکري چې جاته نو دی کی منافقان می ارو پراپیګاندا کوي چې مړه دا یو موټی خلک دی او د طاقت او قوت سره جنگ کوي ها دا څه تو کشي وی دي د دې سره چرته جنگ کوي اوس خودا بٹن سره تعلق دي بٹن وها او جاز واپس می زایل واپس وي او دل دا چل نه ور دي زرې فتحت الله په امداد کې ویږي سړیا ها غره اولایدینهما توګه ګړي داخله دین په لا و ميه توکل علی الله سوچ ځان اوس پاري په فینل لازمنا کیما ایشګه لاګالي وېګمتواله ولو تراګل دتایې توفلذینا کله چا استلا کسان کفرو کا چې کافرو آل ملائکه ټول ملائکه کو ملائکه تی روحونه رسل یضربون وجوهه مهمه کونه تدوی واتبارهم کناټی بدوی وذوقوا عذاب الحریق اور بما دا عذاب پا سبب دائی چکری دیکم لاسون استاسو وان اللہ عبیش کاللہ لیسنو بی ظلہ من لیل عبید بی ظلہ من لیل عبید ظلہ مبالغی سیغا کل چنن پی قید تا او دا یو قیده دا کل ان پی قید تا یو کل قید مقید دوارا دوارو تا لکدر دا قید و مقید دوارو تا نمانا دادا دا وا نلا دې شګالا له سب والسلام للعبد نده هي ظلم کوون کې بهس باندې باندې قاعده بیا ل فراون ها پشان کرون یانو ده د فراون پشان حال څنګه د تشبيه څنګه د فراون سره وای ورکړه دا پکاسرات کې یعنی اې د مکی خلکو فراون خیر نه به مونډله ډیرو تاسو کډیر یانو څه خیر به مومای یا دا تشبیح پا کفر کی دا سنگ چه پیرانیانو کفر کرده و نصیب مندل کتاسو کفر کو نصب امومائی هغه پا دریاب لاوشو او تا کوئی تو غرزی ده کدابی آل پیرانا ها حال ده بشاند پیرانیانو ده والذین آدھا کسانو من قبل این چه پخواد دینو کفرو بیعات چې چه کفری کرده پیاتونو دا اللہ بانده فاخدهم اللہ بزنوب ایمان اونی والدی لرا اللہ پسود گناو نددئی ان الله قویون بیشک اللہ طاقت والده شدید الہقابس غذاب والده دالک بیاننا اللہ تا پدی وجاچی بیشک اللہ لم یکو مغیران نرچ بدل کی نعمتن یو خوشالی انعما چکری دا خوشالی علا قوم ان پیو قوم باندی ما بی تردی چی بدل کیا آکام چی لازم دی پتی بان دی پویو قوم باند یو نعمت اللہ رالی کلے دی یو نعمتی ورکلے دی او دید نا شکر کئی او بی قدری اے کئی نو اللہ پیدہ نعمت بدل کی او دی نعمت پا بدل کی بو اللہ عذاب رہو لی گی نو اللہ سرعیزم کم نی دی وان اللہ بیشک اللہ سمیعن علی موردن کے پویرے قدابی آل حال دړي پېشان د فیرونيانو ده دا تشبيه فیرونیانو سره ورکړه په آزاد کې یانې دې تدبیر کړو نو خلاصو کاته سو تدبیر وکړو نو تاسو بچويسه یا دا تشبيه په ستېحقال آزاد کې ده چې څنګه فیرونیان مسته د آزاد ګرځېدلې نو تاسو هم مسته د آزاد وګرځئ قاعده یې ال فیرونا حال ده بی د ده فرانیانو ده واللزین من قبل هنده آکسانو چې مخید ده دیناو کذبو بی آیات ربیم دروگ ویلی دی پایتونو در افل فا لکنا محل حکم کل دی لرا بزنو بیم بسبب ده گناونو ده دی و اغرقنا آل فران آغرق مکل الفرانیان و کلن او تول ظالمان ان شر رد دواب جیفنن ناکارا دگردی دنکو نا دا خرس پی او خینزیر نا باتتر دی این دا لایم ایمان نراوڈی خرس پی او خینزیر دا دیر سپک کاری خلکو دا دا دنم سپک دیچ دی با ایمان گردی اللذینا حت دا آگسان چواده کړتا سرا من هم دا دیناسو ماین قدون آده اومه بیا ماتای وادی خلیفی کلی مردین پا ارزل و هم لایت تقونو دیزان نساتی دا بیلو زینان نیریک دا بیلو زینان و هم ما تصفن هم فی الارب قوم امیدی لرا پا جنگی پا شر رد بیم نو ترواپو اولو دا دیبان می من خلف هم آسو چی روسو دی بزیری یعنی اولاد دا دی دا سی او تم بوا دا چولاته نسيت کوي چې ګوره بچو ځان دي ساتي روغم نه پرې دي ګوره وجنی ما لعلهم يذكرون خامخاجي پنواخلي وای ما تخافن من قومن کياري ګيته دي قوم ناخيانتان د خیانت کولو پند زیلی ملاسا نو غورځواد ایت داوا ادا په برابرای باندې دمانه لالي ما زمنګا استاذ قرمائل وی حضرت شیخ القرآن نو وراللہ ومرقضهو اگلیو تعلیب راہیو خبری کهولی وی پلانی دے که قرآن وی او دیر خکول تحقیط پا کی او دیر تحقیط پا کی گئی نشیق رحمت اللہ لے وردوی کئی بنو بیا گا خبر دوبارے اکڑا وی جی پلان دی کی قران وی لیکی کی اور ډیر خوله تحقیق دی تر پکې شیخ رحمت الله لوی کی بانو بدرین علی بیوی شیخ رحمت الله له ورته وی تا دی ترجمه کری راوی او فیحات تحقیق خوله کی وی او وی خاطر دی آیات مطلب را بیان کوي ما تخافن من قوم خيانة فم بذ الہی مل سوا بیریګدیه قوم د خیانتنا نو دا چی پا برابر ای بار مطلب دا چی سو خیانت که نو تم خیانت ہوگا دو سو گو آدم نو تم وادم آتا که دو سو گو آدم نو تم وادم خلافی ہوگا لذی خدا مطلب دیکنه نو نبی علیہ السلام خیانت کر شو یا واد خلاف شو لذی یاد مطلب بیان کا تا خوبا دی خواب ری دلی تک آقا بی جیزبه تفسیرونه وګورمیو وګوره تفسیرونه ویزان په خاوکرا واغه محقق مولاده دی وایا چې دا زیرا د حل کا اها دایته په نو هغه جواب نه دی ورکړی شیخ رحمت الله له اوریدا زمایک ولونکې کتاب مالک لري سمته دورره هاي کدازه حل نه په لانګال پاسو کې تحقیق به روکه سړې به نه پويږي تاسو چې په ام نه شه تحقیق تحقیق اغا پا کار ده چه مخاطبستانا مطلب اخلی و پا هم اخلی پلان الفاظو کیا اغا بیان کا چه دیر تفصیل شورو کی شورو کینو بیا قرآن سلو آئی اغا کهو تفصیل غواری خوبیار و حلمانی راو آخلا اغا شورو که دو قرآن پا بے یا که توائی چرزو اشتقاق علم پا کی بیان کما او ده اشتقاق پریچې سره د تضریق معنا بیا کرتبي را واخلغه خپل استقاق تاریخ سره نحوی صرفی ترقې سره هغه ډېر خپل تحقیق کړی دی او څنګه ګنه د دې نه چې ډېری معنی دی یو یو لفظ کومه نوبیا بل تضریق را او تفسیری کبیره هغه را واخل هغه ګڼي معلوم کړی د هغه منطقي طریقې سره هم داغه وتنسیر نه دیونه تحقیق دی تحقیق دا لري چې ته مخاطب فلاند الفاظو کې پویا کا فلاند الفاظو کې نه پویا کا هغه بیا پاهي باندې ځان له چې سوچ کین هغه پاهي باندې ډیر لیکلم کولې چې ځین دې ډیر خبرې تیراتلې شي ویخی چې ما پدې پویا کای وای ما ورتا ها عيش رحمت الله عليه ورته بیا دا ویلې چې اسلام علیہ السلام مخیانتګر دی نو هغه خلاف دی وک چرته یو قوم وعده کړی دا تاسو را چې جنگ بنکاو jihad بنکاو نو ته په وعده باندې نکلا کوشي ګټه پیوسیږه جنگ پنه کې ولی زکه مخ ته یو عارض پروت یو pula پراته دا غو پلي نه تاولې دی نه شي چې هغه وعده دا او تاسو د جهاد حکم شویلې خو تا تاسو کوم سره وعده کړی دا چا څرنګه چې ته جنگ کې بوله دی والګه او زه غارز مخینه او غرزاو چې او غرزیدا هغه مخالفه غا عارف مخینه لری کړو بس jihad جاهز نه بیا jihad کوه واعده در سره هغه کړی وعده یو عارف د jihad ترتا دا غ عارف نو چې بیا وګرزاو د صورت دا قتال کتال پیسه دی لله jihad پیسه بیل او jihad ترتا دا وعده یو راوټو دي دشمن د طرفه چې هغه وعده ما تاګلاب jihad کوه بیا وہی ما تخافنا عثماني تخيال کوي کوي ریګیت من قومن قوم من د قوم نا خیانت اند د خیانت کولو پام بیس نو ورځو ایلې اندی ته دا وا دا سوا چې برابر په ميدان جهاد کې یا چې شی برابر په متعدد صورتو صورت مدعا او داوست دا قتال فی سبیل الله ما دګړه بس جهاد ان لا دې شګا لا لا هی مین انا که خیانت کرو سران زکر خیانت خطانه رکڑه قوم واده ما دکڑا و لای آسابن اللذین گماندین که آکسان که فروچ کافیر دی سبقو چه مخش بشین نهم لایو جزون یقنندی نشیع چه زکو لی اللہ لران و آید دو لهم تیار که دی لران مستتا تا تم سمره چتوان لر ایتاسو من قواتن دا طاقتنا و مر الخیل او دا طلال دا سنونا فرهيب نبی ابو العاشر وی په دشمن د الله وا دو او دشمن تاسو تیار یو کې مجاهد کافر الله دشمن له خپل دشمن له تیار کا او چې سمره طاقت کی وی کارټین چلو وی کار کلاشن کوب چلو وی او کاغا میزا له او ته خلاص وی لري ټول د څومره طاقت دی ناغه اوکا خپل طاقت باندې رحمت الله له هغه وا هغه تقریبا د اتو کال عمر کې د قران حفظ کړو سره د ترجمه اتو کال عمر یو چې او هیپ دېباله کړیو بیا چې کله کال عمر تر شي به نوغه د علومه شلو لوقال عمر تا چرته ځین هغه په هر طریقه باندې ځان ټریننګ کړیو د ګرمۍ په موسم کې با هغه دیت ته چا د وړیر کانی او ګرمۍ بوه ځان ته به یو مین په اندازکی غنکي خوري د خانو چپی به راول هغه به ځان ته او لنګ به او منډه به والا منډه به والا ولا غنو ته به راټوبږي خپل طرف ته به تي دا په طرف نه بیرامن ډکرا بابل طرف پتي وته پرې کنه کې ویل چې پیابل قیمندې والی سګان رااله تپوсидаو کو چې دیو کنځې کې غچر ته مېرو کې ګوري ویلی و ننې چې پیول لال او دته یو مولانا ویدا غزان کلا کومه ځکه سواله به زمات سرنګ راځي مگه ته به غني راځي تکلیفونه به راځي چې ځان کما ته اوس نه عادت یې مونږه بالا بارا ته غلیب نه یي دې چې په مسلمان کې واه غو بو کې پروت چې کم دی کې واه څنګه نو یاخي ووبوي ما ګیان ټو ګر با بګه پروتو ځان به دې سره عادت او کلاګو به او دوم راک لگبو یو زاد ور سکان شې و دي او سین ته شوکل په یو لاس کې قران نه په بل زبان لامبو په یو لاس باندې اتیا ملالامبو والے وا نومره نرمولاو او دمرا کلکو کلا تا خطلی وی شکان پیرالل داتک کلا دیر دنگ دامو خوندلی دلی کوی دیر دنگ دا اغیتا خطلی وی شکان پیرالل اغور پسیو خطل چیو خطل ناغداغ دینا ٹوکلی چطوبی کلل نادو کینن آستاو دی مند دکلا دیار لسمیلی مند آوالی وی اغور پسی اصون پریچیو او اصون نور آلا نکلی او دمرا بہادر مولاو او نر مولاو دومره ځان کله کړیو یو مونږه خیر آغې اوغه اصلم باو اصلم باو مونږه خیر آغې هغه ته پوسوکه ویښه اسماعیل بکندې کی وی وله به مونږ ته ته کو وی پسې کېږي ته پوسونه کوي په مونږه وی ښه هغه سره بیا ته پوسونه او با په اول زمانه یو سو ته پوسونه کوي ماذر باسوږي وېځه مړه آتا هوچارته اسونه لंबाوا تپ مولاتو څه کوي دا وګران علم دی پدی چرته تپ کويږي وېځه خیر دې که کې پوېګمو کې نه پوېګمو ګټه پونسنی نو کوي زمانہ بیا باغل لار شي دبا نی ترازونه کړې واسم لंबې بے پروا له ګیا دې دی تاړو خورینا هر چا وي په ترازو کې دیولې جوابونه ورکې دې منطق جوابونه ورکې بے پروا له ګیا او وی هغه منځم کړه او وی بیا جواب نشه کوله او غوډی ناشتي. نو دې ورته یوول راشد شاه اسماعیل نه منطق, منطق تک بیا په منطق اعتراضونه کوي. چې هغه تپدوله چې د شاه اسماعیل له اونو لاړو د بیا شروع وکړ. ام مخالفته شروع وکړه علما داسيو مجاهدین داسيو. نن راړه له دوپټې په سرګ چې دوپټې په سرګ را ناګا نو کافر سو یریږي. او چې ځواني نازک او نرم کړهغه نه به کافر سو یری دښمن مدي سو یری چې څومره کله کې نو دښمن بدر او په حاضرینو هغه مران ون کیسړي سره شایس ما شهید رحمت الله علیه او په انسانو سکان اور پښیشي دی او د دیلی په مسجد کې غړ جمعه ته راوي کې غټ نه ګرمي وا او غټ پرشتې پاږي کې زمون استاد فرمایل نو خنه ویلې دی نه آ چې کان ور پځی شي وی دی اودې دې پتی جمعه کې منډې وایدا سي آوې ور پځی منډې وایي اوی خو عادت نو د منډو اودمره دګر مې یو یو به وشه کېد اورا پری وتل ها چې ټول و را پری نو دې بیا لاړو یو یو به راوچتاو دا سي سوري لې راوړ ټولې سوري لې راوړ دا سي مجاهید چې بدوښمنین بیا سورې له چټولاره له د یو لخنو کې بو عاي چې ولې چې وشترا راوي ته پټولې چې سوری باندې او د سوري د کړی اټول دا سره بیا شو دشمن باندې هم ترڅ دو لهم له هم مستاتهم دشمنه اغازان سره ملګري کا او دشمن بي وها وصله دا اند وصلې او دشمن بي وها واید له هم مستاتهم تیار کې دی لراسم راشي دوه لریتا من قوة ان دا طاقتنا ومر باطل خیل دا طول دا سنونا ترحبو نبیه چه اوئی پاغیبان دی ادو اللہ دشمن دا اللہ وادو وکم دشمن ستاسو و آخرین و نور من دونیم سواد دین علا تعلمون هم چنی پیجنی دیلران اللہ و یعلمون اللہ پیجنی دیلران و ما دون فکو من شئین آج قرد کوئی سشیبی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی یو وا پای له کوم پورا بازار کړه سیتا ازو تا وان تم لا تس لمون په تاسو ب زلمونی شي و انجه له سلمي کملان کوي دی سونه تا پجنا لان تم ملانو کوي دا وتوکل الا الله ازان استر پالاباني ان الله بشغال او انه هو سمع للیم وَيُرِيدُ كَيَادَلِرِ دِي ايَخْذُوا قَاعًا چې دوګه کیتا لرافې ناس بک الله نیتینن پورا ریتا لرا الله هو الزی الله ذات ايَد کا شي مضبوطی کړی ته بینصرې په او پجمعات مومینانو والاف بین قلوبهما امینې لو ان پتا کچې ریتا اغه جسمګه کلیه جميعان تولا ما الله تدین قلوبہما تا و مین انا واچولې پمن د زړه زده کی اود ما لا ک مین اغه د څه وخت ته پوری وی چې کله لري په پوره مدد کړي نو تر هغه وخت پر ملګری وی چې کله بولمې ورکی چې بولمې دې په باند کړین بیا وی ملګری کیږي نا ملګری چې جوړین په سخت ملګری کا جس مرد پسخت ملگره که نواغم رب ادنه ساری که قربانه که مینه بیدر سر دیاتهی آج جس مرد اکلک که نواغم رب ادنه سر دیاتهی فمال و دولت بانه داغی مینه کمی ولیکن اللہ علف بینهما لیکن اللہ میناشو للاب مینددی که انہو عزیزن حکیم یقیناً اللہ غالب حکمت والده یا ایوان نبیو اے نبی علیہ حسبوقال لا و پورا ویتا لالا و منی من المؤمنین اواغه چاله را چې تابیدار دي ساده مؤمناننا تاغرا مؤمناننا یوالا پورا وی یا ایو نبی اے نبی علیہ السلام حرز المؤمنین علی القتال تیزی ورکا مؤمنانولا پځنګ ایه کومین کومیشرون صابرون کچریست ازون نا کلک یغلبو امیاتین غالب کی گباپ دو سو باندی وی اکن کمی من کنستازو نامی اتن سل یغلبو الفان غالب کی گباپ زر باندی من اللذین داکسان انا گفرو چکو فری کرنے دی بیان نوم قوم اللہ اپقہون پدی خبر آشی بیشکر آئے او قوم دین پوئی گی پا مطلب د جنگ او جہاد باندی نو یو مسلمان پر ابتدائی کده لسو کافر مقابلہ باکولا الان آخف ففلاؤ انکم خوص سانجیاؤ پر اللہ استاسونا وعالی معفو یدی اللہ ان نفی کم دعفا چبیش کاتا سکی کم زور چیادا ویکم من کم کچریوی استاسونا میاتن سلطان آسابی راتن کلاک یغلبو میاتین غالقی کی بپدو سو ویکم کمی من کم استاسونا الفن ذر یا غلبو الفین غالد کی گئی وفت ووزارو بیزنی اللہ پاو کم دا اللہ واللہو ما صابرین اللہ دا صبرناکو سردے او تک لکشا اللہ والی ملک ریشی دا زکا چسو مرا مسلمانان ڈیری نو حوصلی حمتو نا کمی گئی مسلمانان کمو حوصلی زیادہ و حمت زیادہ ینی وسم چی حمتی مسلمان پیدایش نو عدلہ سو کافر و مقابلہ کولیشی و ما کانا لی نبی اینا ندی پکار نبی لارا یکونا له واسرا چیشی دل را قیدیانا حت تایو سینا پیلار ده تر بی چی توی کیوی ناپز کی کل چیو ده بدر رالل ده بدر قیدیان نو نبی علیه صلات و سلام دستر و نوخ کلالی ده دو وجنا یو ده دی وجنا چه خپل قومی اولی دو او اغا قیدیانو نو نبی علی اسلام او جلل چه سمر ازتمن قوم وی سمر شرافت استاسو تاسو دا ما مسلاو نمان لان نن تاسو پات کرو که را لی و قیدیان را لی تاس دا چا قید نو چوله ها نن قیدیان یه زیمی دا دی وجنو جلل چه پاگی کی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی نها نبي الاسلام ولخفل خپل بی بی ہار ورکڑے او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها الله تعالی آ په سارتګي ورسره ملګری وو چې کله واهې پیراتلان دېلې سلام ماي تخريب واغي تسلي ور کړې واه. اوزړې ولا ډاک کړې وو. خدمت به ډېر زیاد کو ابتدا کړي. یا په او فاصوا نبي عليه سلام چې بکلا دیشا لال ک نو داږي د حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها ملګرو لالي دا داږي د مخه داږي سره مينو واه. نن هم کو سو خدمت کوي ها انوبه دي به یو چاپلوس مار دا چاپلوس ګرځ دی خدمت د نبی رسول الله هغه کړه ابتدا کی نبی رسول الله د ځکګرانه وا د ځک وجه نه او چا لاګره یاد شو ورته حتا یوس نه فلارد تر دې چتوی کی وینولر خپل ځنه کې کی زری دونا اراده کوي تاسو را دنیا د سامان سا د دنیا والله یرید الاخره اللہ اراد کئی داخرت دا واللہو عزیز ونحاکیم اللہ غالب اکمت والرے لولا کتاب من الله کنوے حکم دا الله سبقت ارشوے لماس اکم و لیو تاسو تان فی ما آخذ دنپا زکی چواغ سلتاسو عذاب عظیم عذاب لوی نتب دشمن تا نرم خبره اکی چکل رکم زور اکا دغه کمزور ته چې نرمه فا بره کې خوغان او هغه باندې ډیر خاص ورکې یو ډیر ښه مانی چې کمزور ته پتون وایو وېرا میدان ته ځا نو په یوهي دادہ لالي آ چې کمزور ته پتون وایي اجه مخلوق ته پتون وایي زوره ور ته پتون وها چې دکلر آسمان له دکنو بیاور سره نرمیو کا دا دقران اصول له قران دا قاعده خي دجهاد مضمون سمره خو له بهش کې قران عبد الله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چاغه ولنې سره یو چې په جهاد باندې یو کتاب لیکلو اولنې زانو او اکثر زمانہ د عمر دغه په جهاد کې تیر شوی و کوزلېمنه از ته خط لیکلې وې زمیدان جهاد نو ورته خط لیکي هغه ورته وې یا حد الحرمین لو ابصرتنا لالین تا ان غسلی بادتی طلابو ا دا حرمه نه عبارت کوم کیا کچاری ته پويشوي نو تا د وطاو لغي چې ته عبادت کلو به کې من کان يخزبو خد او د دموي ونهور نا بيدمای نا ته خزبو چهپل ننګي په خوبانه لواند کړی دي او زمنګا گریوالو ناګه دی نو نلام دی با میلام دی من کان یتابو خلهو بي بادینه نا فنحیولانا یوم السفی ها دیاتا بو تا تابو چا اغفل سنا پا باطلو که ستوڑی کلل او باطلو که کرگئی او زمانگ آغا سنا در سباب وقتی عملی که ستوڑی کی ریح الابیر لنا و لکم عبیر کم رح جس نابی والغبار والا تیبو تاسو لر اغفلو آغا عشکم مشکو امبرو بوینا خوش بوه مبارک شی او منگ لدید آغا جهاد دا میدان د دا سنو داگا گرد غبار اغا درانا او داگا سرو پراکار دا درانا مبارکی لایستوی غبار خیل اللہ لنا انفم ریند و خانو نار انطلابو دا لا دا لاری اغا دولا جهاد اغا دولا او دا جانم اغا اور دانیو زیکی کی حاضا کتاب اللہ ینتی قبیننا لیس شہید دمائیت اللہ یک دا دا کتاب ده خبرې کې منسره دا روغ جن نوې کتاب ها شهید مړل نه الله دروغ نه وي دا الله کتاب دروغ نه وي زمیدان جهاد نه ورته خط لګلې هو هغه چې کلاخط دوستان هم بیا میدان جهاد سره وته دي مجاهیدین واغه خلک د میدان جهاد قوانين یاد کا ا چې دا دې یاد کړې نو دا میدان څنګه په دغه میدان کې به څنګه او چلےږي اول خودا گاری چل اولو چند زکنو بی چلوا ده میدان جهادو قوانین زکنو بیا میدان تا دانگا ها یو ظلی مردان جیل کیو ما نو من سر یو مولامو آجمات کی جیل کی او غد جمادو منگا سلورم بارکیو نو غد جمادو آغی کی او آغی کی با آغی امامتی که ولچه من پکم ارزو جیل تلارو نفاق او رس بانده نما سپخین ایمونز اگه اوکا ایمونز اوکا تسنه تو, تو نروس و پجه ما دعای اوکا پا خبا بانی گودمو ما تاگه ملگره اوی من خوبده ما سلام و ناظره اوکلا خود جیل او, او جیل کم داگه طریقه کیگیو دا بوستو چل کیگی زمان دا طالبی دویم کالو قرآن می خیاد کردو پنج کی دا طالبی کی نو بسواراله ما والکې ناسو مر سره مې مولې جبو تاسو په کومه masala کې ویجل تر اغلیه عربي ما هوکا تلکنه مې ښه قاتلې ها نو چې دان ورته دارنګي زیار شو ما ته وې تاسو masala کې جیل تر اغلیه مې راسی لو فريمي کول لو فري کې راغل زان ورته دي خې نه جانا تا وې څه تعلیم نشته ویца ایلم طالب ميراسو له په یوه غند کوم چې خوشحال